Глава третя. По хвилі мовчання, зовсім відхехавшись і заспокоївшись, я спитав: А то правда, що кажуть, нібто коридорів тут, а і кімнат більше, ніж такий будинок може вмістити, в принципі. Наркот абсолютно серйозно глянув на мене. Він виглядав здивованим. Ти знаєш, оце таке місце, але ти не знаєш і дищити того, що вдалося взнати мені. Мішка відстовбурчив ухазівним пальцем своє вуха і додав «Треба вміти слухати. То місце особливе. Дуже особливе. Тута». Мішка підбирав вдале слівце, ворушачи пальцями в повітрі. «Тута й воздух. Ні, ні воздух». «Простір?» – підказав я. Він просяяв. «Точно. Ти розумієш, про що я? Простір особливий. Не такий, як у цілому місті. Такий інший, ніж у решті місць». Тоньший чи як? Та тонкіший. А де тонко, там рветься. Ти в курсах? Я кивнув головою. Ти розумієш, правда? Ти дуже кмітливий. Ти поймаєш, про що я. Я не розумів, але про всяк випадок кивнув головою. Тут навіть тварини говорять. Право, Василь? Кіт Василь зі всією зневагою відірвав погляд від вікна і повільно перевів його з мішки на мене. Несподівано, він промовив тихим тенором. Бодя! «Чи як тебе там, Володя?» «Михайло», – підказав наркоман. «Михайло», – промовив кіт зневажливо. Ще раз із призирством подивився на мішку, а потім сказав мені. «Не сприймай його всерйоз, він же наркоман». Чесно кажучи, мені навіть не було соромно за себе, коли мій сечовий міхур не витримав і випустив зі себе скупу краплю рідини. Рот не хотів закритися. «Бачиш?» – продовжив Мішка. «Реальність! Я знаю все про неї в цьому місці. Під чорним мається на увазі Ширка. Все стає ясно. Особливо стосовно простору в цьому місці. Та? І що ти знаєш? Він витоншав, дуже витоншав за останні роки. І ми стали ближчими до них. Чи, скоріше, вони до нас? Що ще за вони? Лице Мішки загострилось». «Глянь ще раз у тамту кімнату!» Я слухняно підвівся і заглянув. Можливо, я не зауважу з першого разу, та, та здається мені, що тоді напису просто не було. На стіні бурими буквами було виведено. Йоксотот пґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґ� я -к -к -к -к. Ще там було багацько всіляких перекручених знаків, які в дечому нагадували арабську сув'язь. І я зачаровано роздивлявся цю нісенітницю, відчуваючи, як сохне в горлі. Чим це писалося? Спеціальним червоним атраментом, кров'ю, болотом, фекаліями? Хто це писав? Не думаю, щоб це зробив мішка. Ну що, як тобі? Почувся голос за стіни. Бачиш її? Стіну з арабськими буквами? Мішка нічого не відповів. «То ти написав?» – спитав я про всяк випадок. Він лише засміявся у відповідь. Я знову пішов до нього. «Віриш, Михайло, я знаю, як то все почалось. І здогадуюся, чим то все скінчиться. Розкажи мені». Стало цікаво, навіть незважаючи на те, що розповідь, судячи з усього, буде звичайним наркоманським маренням. «То дуже дивна історія. Я не знаю всіх деталей, так що не розпитуй». Але я дізнався достатньо для того, щоб сон мій перестав бути спокійним. Кінець третьої глави.